Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala eşrafilənbiyyə Və seyyidil mursəlin Əmma ba'd Rabb-i şəhli sadri və yəssirlə əmri Və hlülüqvətə minlisəni yəfqəhu qəwli Kəmək, qardaşlar, kalmıştık biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Kişi günahların təhlükəsi barəsində misal çəkir deyir ki, kiçik günahları misalı, o insanların misalına bənziyir ki bu insanlar deyir, bir vadiyə yıxışırlar bomboş bir vadi olur sonra bu insanların hərəsi gedib bir dənə ağac gətirir çıvıq gətirir sonra hər insan gətirən bir çıvıqdan yığılır böyük nə əmələ gəlir? böyük bir dənə tongal əmələ gəlir o da əmələ gəlir və ümumiyyətlə Şeyx başqa bir kitabda gətirir ki, "Dela taqbilan la sagiratan innal jibala min alhasa". Yəni dağlar kiçik görmədiyini, çünki dağlar nə zaman ölə gəlib, kiçikdir. Yəni daşların birləşməsilə əmələ gəlib Və başqa bir yerdə zikr ki, nə qədər qığılçıqlar var ki, onlardan deyək böyük otlar törəmişdir, otlar əmələ gəlməşdir. Ümumiyyətlə misalma həyatında çox vaxt görürsən ki, Günahlar insan həyatına, insan imanına Böyük günahlardan Daha çox əsəri bıraxır Necə ki, alimlər bunu misal gətirirlər deyir, Bir ton su bir anda deyir, Bir daşın üzərinə düşsə Görürsən ki, o daşın üzərində Heç bir ləkə bıraxmır Heç bir iz bıraxmır Və amma deyir, həmin su Yavaş-yavaş Damcı şəklində deyir Həmin daşın üzərinə düşərsə Artıq görürsən ki, o daşın üzərində nəyib bir iz qoy. Bir iz qoyub yəni. Və kiçik günahların da deyə qəlbə deyə təsiri budur. Həmçinin Şeyx burada mühim bir dənə məsələyə toxunur. Yer ki qiyamət günü evçdir. Soru-suallı çəkən kimsə, hər kim olacaq? Alim, hə? Alem. Hə? Hə -hə. Üç nəfər var ki, deyir birinci olaraq onlardan başlayacaqlar. O qrup insanlardan başlayacaqlar. Və bəs, məsələn, o qədər böyük günahlar qalır ki, niyə onlardan başlayırlar? Hə? <gülüyor> Yəndi şəx gətirəcək ki, niyə görə məhz deyil, bu insanlardan başlayırlar? Ən birinci deyil, şəhid olan insanı gətirirlər, zahirən yəni. İnsanların gözündə şəhid olan insanı gətirirlər. Ona görə ki, kim əgər yəni, belə bir vəziyyətdə ölərsə, ona demirlər ki, şəhiddir, deyirlər inşallah şəhiddir. Aydın qardaşlar Yəni kim şəhiddir, şəhiddir deyil O insanın niyyətinə görə deyil ki Bizə bəlli deyil yəni Aydın qardaşlar Və bir nəfər şəhid kimi insanların yanında insanların gözündə dünyasını dəyişir O, öbür dünyada Allah subhantallahu Ondan soruşur ki, mən səni nəymət vermişdim Güc vermişdim, nə bilim ki, şücahət vermişdim Nə ilədir? Deyir ki, ya rabbi deyir, bəli vermişdim Mən sənin verdiyim mənə nəymətləri Sən yolda xərclədin, vuruldun və şəhid oldun və Allah Subhanahu həmin insana deyəcək ki, sən deyir yalan deyirsən. Sən bunu ancaq ancaq özündən sonra dünyada bir xatirə qoyub getmək çünədir. Və deyir, bunu bunun çünədir və bunu da sənə verdin. O axirətdən sənin payın yoxdur. Sonra yüzü boylu həmin insanı çürkləyib atırlar cəhənnəmə. Sonra el məhlin gətirlər alim kimi insanların içərisinə atandığı bir insanı Və həmin insana deyir ki, Allah Subhanallah mən sənə elm vermişdim, zəka vermişdim, fürsətlər vermişdim, başqalarına vermədiyi fürsətləri Ki, oxuyasan, öyrənəsən, nə elədin sən? Həmin insana deyir ki, ya Rabbi deyil Mən deyir, bu elmi öyrəndim, sənin yoğunduğu insanlara elmi öyrətdim, xərclədim Və Allah Subhanallah ona deyir ki, sən deyil, yalan deyirsən Sən bunu ancaq və ancaq nə üçün elədin? Sənə alim desinlər deyəyəm Yəni, mənə rizamı qazanmaq üçün etmə Bunu istirdim, bunu da sənə verdim niyyətdə ikən. Aydınlı qardaşlar, və həmin insan da Allah Subhanahu ömr edir, üzü qoyulu sülkili ilə atırlar hara? Cəhənnəmə. Sonra gəlir üçüncü insan. Üçüncü insan da Allah Subhanahu yolunda nədir? Sədəqə verən insandır. Xədicəyən insandır. Və Allah Subhanahu həmçinin ondan da soruşacaq ki, mən sənə nemət verdim, mal verdim, mülk verdim, pul verdim, para verdim, nə etdin? O da deyəcək ki, ya bəs, sənin yolunda sağa xəclədim, sola xəclədim və Allah subaqda deyəcək ki, sən bunu mənə rizam üçün eləmədimdir. Sən bunu, insanlar sənə içində ki, filən kəs maşallah əla çıxdı, filən kəs belədi, filən elədi və bunu istəyirdin və bu da sənə verildi. Amma deyir, ahirətdən səhəm payın yoxdur və bu insanı sürkülürlər, atırlar cəhənnəmə. Və alimlər gətirir ki, insanın deyir, elədiyi əməllərə görə, Dünyada ki, ona çox sağ ol gəlməsi Aydındır İki səbəbdən dolayı irəli gələ bilər Birincisi, əgər insan xalic Allah rizad üçün edirsə Xalic Allah rizad üçün edirsə Və ona yəni, belə bir təriflər Və özü istəmədən qulağı belə bir şeylə eşitirsə Ola bilsin ki, bu nədir? Allah Subhantı Ağlanın ona olan bir müjdəsidir Aydındır Və və yaxud ola bilər ki, necə ki, bu hədistə də gəlir, insan ola bilər, əvvəlində xəlal olsun, rüya olsun, necə ki, hədistə gəlir, Allah subhanıq ona deyir ki, sən deyir, bunu istəyirdin, bunu da sən deyirdin, yadır ki, nə deyir, verdim, yəni o tərifə, o şəhrətə, amma insan ola bilər ki, ahirətdən payı olmasın. Ona görə insan əmər işləyəndə özünü neynəməlidir? Sıx-sıx yoxlamalıdır. Hətta ola bilsin, insan xalis Allah rızası üçün əməl işləsin, bir özü bilsin, bir Rəbbi, amma o anda riya olmasın, bəlli bir müddətdən sonra insan əməli üzə çıxarsın. Aydın dəyək, bəlli bir müddətdən sonra üzə çıxarsın, üzə çıxarsa, disə, rəyəkarlıq edəsə, bu, onun əməliyin batı olmasına səbəb ola bilər. Sonra, Şeyh Hristəmini teməyə gətirir ki, Xəhləsam tenk ibn ki dir kəma an xeyrən nasil anbiya necə ki insanların ən xeyrilisi insanlar, peyğəmbərlərdir həmçində deyir ən şərli insanlar da peyğəmbərlik iddia edib amma peyğəmbərlərdən olmayan kimsələrdir İddia elik ki, insan dey yaxşı insanlar amma həqiqətən də o insanlardan deyil və həmçində xeyrən nasil bədəhum necə ki deyir sonra da ən xeyirli insanlar kimlərdir alimlər, şəhidlər, sadiqlər və ya siddiqlər, bir də şey, xılas Və həmçinin elə deyib, ya buna qiyas onlara, ən şərli insanlar da kimlərdir? İddia edirlər ki, onlar şəhiddən də, müşəhiddən olmasınlar. İddia edirlər ki, onlar alim, alim, kimi görsənib alimdən olmasınlar və ya sadiq kimi görsənib sadiqdən olmasınlar. Və Hı. ən şərli insanlar da deyib bunlar deyir. Tamamdır. Hə, və ya yıçarlar Və yəni kimlər, kimlər yəni Və məhz insanların da elə bil ki, kiyamət günü soruqsağının başlamasının birinci, ki, ən birinci soruqsağının başlamasının ən birinci soruqsağının başlamasının kimsələrdir Bunun da sirri budur Ayrındır, ən şərli insanlar, ən xeyirli insanlar kimi özlərindir, göstərib onlardan ölməyən kimsələrdir <coughs> Sonra Buxarin ravaət elədiyi bir xəzisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve Mən canatı, "Ündülə axihim zalmətə fi mal ov dirde, fəli yəhdi." Kimin dünyada ikən öz qardaşında bir haqqı qalıbsa deyir, o olsun sülh dünyada ikən məsələni kürsün halallıq alsın. Yoxsa deyir, artıq deyir, qiyamət günü deyir, gec olacaq. O elə bir gündür ki, orada deyir, mal pul insana heç bir fayda vermir ki deyir. Əgər deyir, insan deyir, qiyamətə bir şey saxlasa, bunun əvəzində onun hesablarına gəl götürəcəklər. Hesabı da qıtarsa, həmin insanın günahlarını ona yükləyəcək sonra da onu cəhənnəmə də atacaqlar. Və cəhənnəmin vəsfi barəsində də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cəhənnəmi vəsf eləyir, cəhənnəm deyir. Cəhənnəmdəki od dünya odundan 70 dəfə artıq yanır. Və sahabilər deyir ki, ya Rasulallah, Rasulullah, onların bir dənəsi, bir qatı bizə deyir kifayətdir. Bir qatı bizə kifayətdir. Ümumiyyətlə, bu 7-di, 70-di, yəni bunlar yəni, ümumi ləfslərdir, elə yer var ki, həqiqətən də 7-di, 70-di, elə yer var ki, əni ərəblər işlədirdilər, onu yoxun yəni, Peyhəmbər sallallahu aleyhi və sələm işlədib, məsələn deyil, sən münafiqlər üçün 70-də bir istifad Allah o sallallahu aleyhi nədir? Onlara bağış gəndi, ayində qardaşlar. Amma bu mediyə ki, insan 71 dəfə istighfar diləsə, Allah Subhanahu taha banışacaq. Yəni bu ümumi ərəblərdə belə işlənirdi və Peyğəmbər sallallahu alayhi və də insanları başa düşəcəyi formada danışırdı. Yəni elə yer var ki, düzdür, elə yer var ki, ümumi ləhsəyə görə istifadəlib. Ümumiyyətlə, yəni cənnətlə, yəni, dünyanın və ya cəhənnəm əzabına, dünya əzabına müqayisəsində alimlər gətirir ki, insan də həyatda də tapdığı də ən sıxıntılı an ən çətindiyi məqam sirxəsizlik vaxt olsun istəyir nə bilinə məənəvi sıxıntı olsun bəzən görürsən sürəc yarası qını yarasıdan ağır olur hər hansı bir diyi əzab əziyyət Allah Subhanahu taala diyi əzabının əziyyətinin cəhənnəm diyi odun yanında dənizlərdən oqşanlardan bir damla verə deyir ayındır Rəşid ayındır Və deyir, həmçinin deyil, cənnətin də deyil misalı deyil, alimlər gətirir ki, deyir, dünyada tapdığın ən böyük ləzzət istirq qadımda olsun, istirq hər insanda bir cürdür musiqi qülasmaqda olsun, istirq var dövlətə bağlanmaqda olsun, istirq nədə olsun, istirq şanşı öyrətlə tərifdən xoşlanmaqda olsun. İnsanın deyir, dünyada tapdığı deyil, ən gözəl ləzzət Allah subhanətə alanı deyil cənnətinin, Allah subhanətə alanı cənnət məymətlərinin yanında okyanlardan bir damla belə Yəni ki, bunlar müqayisə edilməzdir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v Başqa bir əzisə buyurur ki <coughs> Məz radiyallaha -hə, və, Nəsiyyət edirdi ki Lə tuşrik billə şeyən Heç vaxt Allah s.ə.q. Şərik qoşma Və in qutil Qutil ki, o xorrixtədir Hətta buna görə sənə öldürsələr və yandırsalar Və di heç vaxtı Validinlərinə asir olma Və in Əmrə kadəhə tə valideynin səni deyir. Ailəni divoşanmağa əmr eləsə, belə ailəni ayırmağa əmr eləsə, belə divay xırdalından ayrılmağa əmr eləsə belə, ümumiyyətlə burada hədisdə nə nəzərdə tutur? Əməl salih valideyn, yəni kişi bilən valideyndən gəlir söhbət. Aydınlı qardaşlar, yoxsa ki Allah Subhanahu aksı olan şeylərdə nədir məxluğa itaat etməyə yoxdur. Necə ki İbrahim peyğəmbər ki, evin astanasını dəyiş. Necə Ömər şey ki, oğluna deyir ə qadınını boşa aydında ailələr gətirəcək. Əgər səni atan hələ olarsa, elə imanda olarsa, elə bir yəni vəziyyətdə olarsa, hə onda itaat elə. Yox, əgər məsələn valideyn elə valideyn var ki, hətta yəni bir məsələn sən namaz qarın qız almayacan. Bu yaxınma deyir, qızımı dini deyi namazgana verməyəcəm. Şəhk yox ki, belə məsələlərdə nədir? Valideynə yəni itaat etməyə olmaz yəni. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sələm, buyurur ki, tərk olunmuşdir namazı deyə bilərək heç vaxti tərk eləmə çünki deyir və in men tə, tərkət salatə məktuba mutaamiden deyir kim bilərəkdən deyir. vacib olan bir namazı tərk eləyərsə artıq deyir Allahın deyir himayəsi o insandan uzaqlaşar deyir vala təkrabanna xamran deyir heç vaxti içki içmə deyir və innehu ra'su kull fahişah deyir yarhamka allah və deyir i̇çki nədir bütün fahişə əməllərin Başqa da deyir. Və yə kəlmə əsədi günahdan özü qoru. Günahlar deyir, çox halında Allahın qəzəbinə də səbəb olur. Ümumiyyətlə deyir, şərh gətirir ki, bu mənada deyir. Bu mövzuda hədislər çoxdur deyir. Fələyən bəğəti mən nəsa nəfsəhü an yəham ondan deyir. Deyir, insana yaraşmaz ki, deyir, bu həssələ eşidəndə özünü dik körlüyə qoysun və günahların üstünə deyir, bir az da qoysun deyir. Və yə təalluq bi rəcə, yanaşı, deyir. Nəyəsin? Allah subhanətləyir, gözəl zəndə olsun Yaraşmaz insanı, deyil Qali <gülüyor> Abul Vefa ibn Aqil Abul Vefa gətirir ki, deyir İhtərhu və lə təqdər bihidir Belə istər, ümumiyyətlə deyir Çəkin, aldanma Fe inne qat'u liyəd-i fi thələsi dərahin Deyir İslamda Deyir Üçdür, həmə görə Əl kəstir, deyir Ayındə İslamda deyir 3 dirhəmə görə əl kəssi. 3 dirhəm nə qədər eləyir? 4 manat. Dəqiq bir sənədir. Ben bilmirəm ona görə soruşuram. Dubay dirhəmi nədir? Yox, he yox. O dirhəm gümüş pul, gümüş pula deirlər. Crawl... öyrən sənin inşallah mənə deyərsən. Deyir ki, yəni Bəzi insanlar görürsən ki, günah işləyək şey, Allah s.ə.q. rəhmətinə arxalanır, deyir ki, yə elə deyil də, yəni sən bildiyin kim deyil, yəni. Gör, yəni ki, üç dənə dirhəmə görə Allah s.ə.q. icazə verir ki, Allah s.ə.q. istəyir ki, əgər insan uğurladığı bir şey üç dirhəmə çatarsa və ya üç dirhəmə keçərsə, artıq şəriyyətlə ona nə düşür? Hədd düşür, deyir. Və cildu həddi fi misli rəsi ibrati minəlxamr, deyir. Əgər, dey İçki içsə Yəni, araq içsə, spirtli içki içsə Yəni, sizdə dibində bir damcı var Deyir mən bir damcı içənim, çox içmirəm ki Valimlər ittifak ediblər ki, ona düşür Yəni, bir damcı içki içən insanın Allah subhantallara, şallaqlanmasını istəyib de. Və deyir Və qəd dəxələt imratu nəra fi hərra Və bir dənə kişinin səbəbi ilə Bir dənə qadın Cəhənnəmə düşüb, deyir Və iştə alət şəmlətu nəran alə mən qəlləhə Zahirən şəhid kimi ölən insan dey cəhənnəmdədir, çatır-çatır yanacaq. Niyə görə? Qənimətdən balaca bir şey götürdüyünə görə. Yəni bir də hədisdə gəlir ki, peyğəmbərəsəm dey filan kə cəhənnəmlidir. Baqıllar görə öləndən sonra indi döyüş meydanı Əslində götürmək olmaz, tam döyüş qurtarmalıdır, mal yığılmamalıdır hamısı. Ondan sonra başçı tərəfindən kimə nə layiqdir, kimə lazımdır verilir. Götürür, məsələn, indi nəsə bir dənə şey götürür, qoyur şeyin altına, laşın altına, zirətin altına Öləndən sonra görür, baxırlar, görür ki, yəni götürüb, yəni nəsə Bələ baxanda görürsən, balacaq bir dənə şeydir, o boyu də əməli müqabilində Sonra şeyx gətirir ki, qali İmam Əhməd deyir, İmam Əhməddən hədis gətirir ki Dax hələ racilin cənnətə fə yuzubəvin deyir Bir dənə şey, bir dənə miçəyə şey görür, hala düşür Cənnət Və daxilə rəjəl fillə daxilə rəjələ narə bir kişi dedi mi ki, səbəbi ilə gedir cəhənnəmə düşür. Soruşuldu ki, ya Resulullah bu necə olur? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, iki dənə kişi bir dənə qəbəlin bir cəmaətinin yanından keçirdilər və bu cəmaətinin bir dənə bütləri var idi. Və o qəbilə başçıları o yoldan keçən heç kimsəni qurbanсыз buraxmırdılar. Deyidilər, mütləq əgər sən bizim bu yoldan keçirsənsə, yolun haqqı nədir? Bizim görə bütünümüz üçün nəsə kəsəsən deyir. Fəqalələhəmi qərbli qala leysə indi şeyin qalı lehə bu dədi mənə heç bir şeyim yoxdur heç bir şeyim yoxdur və dilə kiməsə bir dənə tutmuşəkəs o da bir dənə gücək tutur belə başın çıxartı dilə O nə oversentinlə sən də elə o da eləmir beləmir həmin adamı öldürürlər və Allah subhəna və təala iznləri həmin insan cənnətə düşür və o birisi qurban kəsən də ora gedir cəhənnəmə düşür Sələ <coughs> hüceyyət gətirir ki, və darabu ulqahu ihtagala cənnə, Əmin sandi başını vururlar deyir cənnətdə düşür. Və hādhi kəlmətun vahidən yətəkkəlmü bihə li'abdədhi yahwi bihə fi'n-nardır, abəda bayna'l-məşriq və'l-məğrib, bədi ola bilsin ki, deyir, insan ağzından bir dənə söz çıxartsın və o söz vasitəsilə insan hara düşsün. Gəl deyirlər, dirlen, deyirlənib cəhənnəməyə di düşə bilərdi. İnsan görə nə Öz dilinə sahib çıxsın deyir Və həmçini Şəhq deyir Hər deyir, söylədiyin haqq olsun Amma deyir, haqqı deyir, hər yerdə söyləmə deyir Aydın deyir Hər danışdığın deyir, haqq olsun deyir Amma deyir, haqqı deyir, hər yerdə söyləmə Hər yerdə demə Sonra gətirir ki, xətalar deyir İnsan deyir, ağzından çıxan deyir, sözlər deyir Xətalar deyir, bir toxum kimidir Yerə düşəndə uyğun mühüt və uyğun zəmin tapanda uyğun vaxt tapanda o başlayır nə inəməyə? Cücəlməyə cücəlir, gəlir sonra böyük ağaclara, kök atmış ağaclara çevrilir ondakı sonra düzəlmək nə olur? Həddən artıq deyə çətin olur Ona görə də insan çalışmalıdır yəni danışanda biraz rəz ehtiyatda olsun və həmçini şəx gətirir ki bəlalarda insan nəyinə bağlıdır? Bəlalarda insan dilinə bağlıdır Və Əli gözəl gecəl bilən söz gətirir deyil Cahillərin qəlbi deyil Dodaqlarındadır Alimlərin dodaqları səhərdə deyil Alimlərin dodaqları da deyil Qəlbində deyil Ümmətlə deyil mühüm məsələlərdəndir İnşallah yavaş yavaş gəlb ona toxunacaq Sonra <coughs> Şəx gətirir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm buyurur ki İzə rəəyitə Allahə Azza və Cəllə yuqtil abdə minə Dünni alə məasihimə y sənnəmə o istizrac. görsən ki bir qula Allah Sübhana günahlar üzərində olan bir qula öz nemətlərini verir. Bir bu onun için nədir? İstizracdır. İstizrac yəni, yəni bəla. Ay indi yəni, bəzi insanlar elə bilir ki, nemətlər ancaq nəyə görə gəlir? Elə bil ki nemətlər Allah Sübhana və Teala seviv göndərir. Yəni insanlarda belə bir ideya var ki, yəni, mən yaxşı insanamsa Allah Sübhana və Çəkecək başımdan, pis insanamsa Allah s.ə.və məhər rüzumu verin içəyəm. Yəni, bu bələ ola da bilər, olmaya da bilər. Ayrıqda qardaşlar, bu nə tərbəli olur, nə tərbələ olur, qalsın inşallah gələn dərsə. Və sallallahu və alə nəbiyinə muhalləd və alə alihi və sahbih və sallam.